Вибер послав Ярослава розвантажувати це дерево разом з шофером грузовика. Серце Ярослава краялось при самому погляді на струнки будівельні сосни і дубки. Можливо, вони з його рідних лісів? І так йому стало гірко, що ці дерева ляжуть у будову гітлерівського бюргера, який нещадно експлуатує їх молодих Заради наживи. Хлопець аж занедужив від тієї гризоти. А тут ще побачив Оксану, яка за наказом старого вебера вичищала з-під корови гній. підлився з її обличчя. Вона не мала сил, щоб справитися з цією роботою. Славко розумів, як їй важко. Підійшов до неї, взяв вила з рук і почав сам чистити хлів Оксанка стояла осторонь пощиколотки в гноєвиці. «Ти ж мав рубати дрова! Чого взявся? Не за своє діло? Жінки почистять!» Гримнув на нього невдоволений Руді Вебер. Славко, мов би, не чув і далі набирав гнійна вила і кидав його на купу. То ти мене слухати не хочеш, русіша Шашвайн, розлютився Руді. Підняв свою гумову палицю і з усієї сили вперіщив Ярослава по спині. Ярослав схопився рукою за кий і не відпускав його. Господар відчув силу молодого наймета, люто глянув на нього і відступив. Вирішив провчити його за непослух іншим разом. Відтоді і посилав Славка в ліс на найважчу роботу разом із здорованим румуном, що мав бичачу силу і дурний розум. Цей сам завербувався на роботу до Німеччини. В армію його не взяли як дебільного, а Вибер вважав, що йому для роботи в лісі згодиться і дурень, аби мав силу. Спробував було поставити його погоничем, та в перший же день той запоров коней мало не до смерті. Ярослав бачив, що роботи у Вебера робити не переробити. Вночі болять плечі, ноги і руки. Вдосвіта знову будять з першими півнями. В обід Руді Вебер часто підсідав до столу своїх наймітів і хвалився листами, надісланими його старшим сином з фронту. «Мій Герман воює десь під Новоросійськом». Пишу, що скоро візьмуть Баку. Ось тоді вам не доведеться різати дерева для опалення, і вам, і мені стане легше. Ярослав розумів, гітлерівці рвуться до кавказької нафти, до Баку. З першого дня роботи в бюргера він тільки й думав про втечу. Звісно, втікати одному безпечніше. Але хіба він залишить тут Оксану з Марійкою? Увечері після роботи побачив застайною Оксану. Вона плакала, ховаючись від господаря. Треба нам утікати, Славку. Часом мені хочеться накласти на себе руки. Так жити далі не можна. Ти знаєш, я навіть запаслася картою Німеччини. Вивела її у Ганса із старого підручника. Грінда придумала мені покару. Відсилає мене їсти разом із свиньми і з їхнього корита. То, може, в цю суботу ти поговорила б з дівчатами? й чути, не хоче про втечу. Мені й тут добре. Кинула вона із лісцю, коли я сказала, що в перші дні втекла б звідси світ за очі. А що ти матимеш там у своїй лозоваці? Заберуть у вас останню картоплю і хліб, здохнеш з голоду і все. Лілька хоче перебути вільно тут і ми їй казати нічого не будемо. Вчора за обідом Федора шепнула Марійці, «Ти остерігайся вашої лільки, вона вже з господарем шурі крутить». Лінда знову важка і поки що не знає про зраду Ганса. Як дізнається, що то буде. Вони ще довго розмовляли. Господар давно вже спав. Світили тихі чужі зорі, Вітер обвівав прохолодою. Я роздобуду трохи харчів на дорогу, пообіцяв Славко. Ми з Марійкою випросимо щось у Федорі, не кажучи їй для чого? Федора наша жінка. Вона тут давно і знає, де що лежить. Вони просиділи птак до ранку. Славко не міг відірватися від глибоких Оксанчиних очей яких було стільки смутку і горя. І все ж Оксана здавалась йому казково прекрасною. Славкові так хотілося обняти дівчину, чи просто взяти її за руку. Та він не смів навіть торкнутися її. «Давай домовимось, якщо нам не пощастить добратися додому, потім, після війни, щоб з нами не трапилося, ми розшукаємо одне одного. Давай поклянемося. Клянусь, відповіла Оксана пошепки. Дівчина враз гостро відчула, що Славко став для неї безмірно дорогим, що їх назавжди поєднало гори. А може, це і є любов, подумала, та не посміла мовити це святе слово вголос. Вони прощалися, як дорослі, потиснувши одне одному руку. Оксана не стрималась, припала до дуже грудей Словка і відчула, як їй затишно в його обіймах. Це тривало якусь мить, а залишиться у пам'яті на все їхнє коротке життя. Відринула від нього і навіть при місяці Славко побачив як рум'янець в заливі обличчя, а на очах проступили сльози. На добраніч, до суботи, прошепотіла і зникла, як Марева. «Вона любить мене», – подумав Славко. Він готовий був танцювати, співати і гукнути щасливе «люблю» на весь світ. Заточуючись, побрів до чоловічого барака. Наймити спали міцним сном і навіть не чули, як він прочинив двері, як виліз на свій другий ярус. Славко до ранку так і не заснув. Почував себе відповідальним за долю Марійки і Оксани. втече. Як було домовлено, о півночі Славко закричав півним. Марійка з Оксаною швидко схопилися. Прислухалися. Увесь дім спав.